Poezis Alexandru Mironescu Poeme filocalice Cată să se facă om Niciodată n-a vorbit vreun om Ca omul acesta. În grădina lui Ion Toate păsările dorm. Numai una n-are somn. Gată să se facă om. Am cercetat grădina ta, Ioane, Cu pașii de păun fără să Și fericit am adormit în paradisul din lăuntru. Un șarpe rău măsluit, Cu ochi sticliți, vărgat, Zebrat în pielea de ocnaș, S-a furișat în somnul meu adânc, Legănat de visul care saltă viața, Sus la negrăita bucurie, Din care nu m-aș mai fi desprins. Dar șarpele, a-nfipt un colț în călcâiul lui Achille, purtat din început în rotocolul de argint, inoculând veninul aspirațiilor nebune. Când m-am trezit, eram bolnav, biruit de lepră și de junghiuri, cu fața răvășită de coșmar. Din ochi, Însângerați cum i apusul, prevestitor de vânturi și furtuni, dar încă mai priveau în sus, preslăvi prin perlele de lacrimi, picurând pe plite de obraz. Ah, am oftat din miezul inimii de vis, rănit adânc de o dragoste neînchipuită, cu neputință de rostit. În icoana de cuvinte. De aceea somn n-am mai avut, Iar geana nu s-a mai lipit de geană. Omule, în drum spre om. De-atunci un dor nebun să zbor spre înălțimi, Spre crestele scăldate în lumină mă încearcă zi și noapte. ne -ntrerup. Ce vreau? Bine nu știu. Ce caut? Caut omul. Omul pe Dumnezeu îl caut. Omul? Nălucă, nebunie. Da și nu. Slăvita, nebunie. Alexandru Mironescu, Crucea Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. E un punct ciudat la intersecția a două perpendiculare. E al lor deopotrivă, dar e și singular. Unic e și mai presus de ele, un semn major. Afirm, infailibila busolă pentru călătoria lungă, aici și în viață și în veșnicii. E sabie și scut, binecuvântând stihii și firi. E fulger care adună și for care desparte în semnul grozavei piruințe. Slava și o cara lumii întregi. E despărțirea apelor în crugul înălțat, ca a ființei și a neființei avere. E pacea în război, în seninarea în furtună, e bucuria în a pocăinței, pomul, stejarul din mamvri, pomul împărăției din lăuntru. și în inim e scrisă, scăldat în sânge roșu și albastru, blazonul de noblețe a omului înalt. Al sacrificiului bogat și al dragostei neînțărmurite, fertile și înmiite, în ghicitură și în oglinzi, în stare să topească răutatea iadului întreg. Semn al kenosei, necuprinse, e, al biruinței, și-al slavei necurmate. Alexandru Mironescu Doi pești și cinci pâini Și au mâncat toți Și s-au săturat. N-aveam nici pești, nici pâini. Prin rafturile din cămară vântul șuiera pustiu Și prin prejur rânjesc flămânde coaste. Încercați de foame, copiii pâine cer și lapte. Tu, dragul meu, știi bine doar S-a scris, gură de om, gură de câine, cere pâine. Chiar stăpânii, îți aduce aminte, au potolit nebunii aruncându-le între fălci pâine, jocuri în opinci. Dați-le voi de mâncare, zis-a Iisus în munte. Ucenicilor speriați ca noi, săraci și lipsiții, Căci pentru cinci mii de bărbați și prisos femei copii, Sărmanii ce aveau? Cinci pâini și câteva scrumbi. Dar poruncă fiind, le-au adus la domnul, Nedumeriți șovăitori, Împleticindu-se în puțina lor credință, nici cât bobul de muștar. Dar toate, binecuvântându-le, s-au înmulțit, s-au înmiit. O minunată sciziparitate, întinsă nu pe luni, pe ani, și cu gestul adunat în negrăitele emoții și minuni Ale dragostei, ale credinței Care mută munții grei din loc Și vezi, copiii au crescut înalți și drepți Sub ochii care nu vor ști vreodată să vorbească lămurit Cum minunea Uimitor de simplu, ca minune s-a întâmplat. Nu sunt nici pâini, nici pești. Ia uite de mai bine, frate! Scotocește-ți bine viața până în fundul străfundului, departe.